Zoha Ayak, ah, Ongietorriak bidazoa atxak saio berri ontara, ongi ongietorriak gure uinetara gaur pena ondiko dolu ondiko eguna dugu zeren denboraldiko azken saioa dugu. Oh egin dezagun negar elkarrekin. Zeren, e, badakit e, zuen saiorik kutxunena, zuen saiorik gogokoena, maiteena duzuela, birazua atiak hau. beraz, e, pasaden astean, e, maketen atala itxi genuen sazoi ontakotz, eta, e, orenguan, saioa osorik itxi beharko dugu, saio ontakotz, sazoi e, ontakotz, beraz, Urrengo sasoira arte ez gara itzuliko ez dugu abesti berririk e ekarriko eta no, urte berezia sasoi berezia izango du, izan dugu hau zeren e, aspaliko partez e, berrikuntza pila bat e, jarri ditugu. Ba, e, sasoi ontan, e, diska berri pila bat e, sartu zaizkigu, beraz gure punketa o, ingurukoen e, osasuna ondo dagoela ba, deritzot, uste dut. Beraz, e, beno, ba, gaur gustatzen zait, e, sasoi bakoitza, ba, alako ba, saio harinekin iztea eta gaurkoan ba, alako ba, nazioarteko hainbat e, talde entzungo ditugu. Horretarako, badute Planet Punk Vol. 2 izenekoa, hau da Punkt Planeta, bigarren volumena, e, izeneko bilduma bat, non... E, Ba, talde pila dauden olako bilduma pirata oietako bat e, da non, e, sei volumen daude beraz e, hauek aukera asko izango ditugu baino e, denboraldia izteko egokia iruditu zait beraz e, harinago jango gara musikageio entzun, handik e, mengoa garaion bestekoa eta bar, Hasteko mm, toxic waste Taldea entzun dugu Ez nahaztu ba, Lille aldean edo Dauen toxic waste taldearekin Hauek Ipar Irlandako Taldea dugu toxic waste taldeau Traditionally yours izeneko ba, e, Abesti horrekin munduan zehar egongo gera Handikana ona Bidaiatzen eta gure abestiekin Ongi pasatzen Bai, eh, bai Herrialdez, bai, kontinentez aldatu gara eta Asiara ion gara eta oraingoan eh, koreako Samsung taldea entzun dugu talde potentea hardcore e, inguruan e, mugitzen den e, taldea eta ba diska potenteak dituen e, taldea dugu Samsung izeneko talde hau. Ea, ba aurrera Eta nola ez egin ba, saio borobil bat, eba, Finlandiako taldeen, e, jarkortaldeen abesti motz oiekin. Horengoan terbet, kadet, mitikoak e, genituen, eta hogeita beratzi segundu eskaz zituen abesti horreke, pisaz ja paskaz e, izena zuen uste dut, e, nahiko hitz egin dugula Finlandial talde eta urteetan, gure saio hontan ez da, ba, e, realdez aldatzera. when they want you to go away Luxemburgotik Petrograd taldea genuen Anarchist Woman izeneko abestiarekin. Bai, Luxemburgotik ez dirudi taldea askori dagoenen, baina badaude talde interesgarri batzuk, eh, herri horran. Eh Petrograd taldea Mogambon mo, mo, jotzen egon zen, ba biran egon ziren, e, bira hoietako bira bat e, Ba, Mogambotik paszen Donostiako Mogamboa aretotik baina badirudi egun hortan e, oso nikatuaak iritsi zirela urrutetik zeto berando berandu iritsi zirenjan e, gabe e, eta beno kontzertu motz e, xarra e, eman, eman zuten e, ondogon zen baina Mo xamar gelditu zen zeren e, gogoa nuen talde hori ikusteko garai hartan. E, baita ere ereremana ba, izan zuten e, la audioko pozoin banaketak non laguntza eman ziren haien ba, diska batzuk eta kaleratzeko orain prestatzeke prestatzeko daukat ba, e, petrogratz taldeari buruzko ba, saio bat e, egitea egingo dugu lasai lasai baina hurrengo denboralian izan e, beharko du beraz orain e, Luxemburgo butzi eta kúbara, bye bye, entonces nos vemos en a la Bitxikeria ez da, babai, kuban ere punktaldeak daude, uste dut le, leku guztietan... Eh... Daudela, e, tale hau detenidos talea genuen eta kasa sozial izineko abestiarekin, eta detenidos talea, ba, mi bat zedun talarrogeita, Malau urte inguruan e, kaleratu zuten e, e, maketa hau. Eta e, esan behar da, uste dudanez beintzat kubako lehen.talea e, izan zela, edo lehenetarikoa beintzat, zeren gero bat zeuden eskoria, HIV edo txispai, txispaitaren izeneko ba beste talde batzuk. Esan behar da, deteniduz talde honek partaide batzuk gero garaje H taldea sortu zutela. Eta bengo, bertako esan ozenki taldeak ba, diska kaleratu ziren hemen e, Euskal Herrian, ba, jende honi. Tira, aurrera, kubatik ez dakit nora ikusiko dugu. You better give up You better give up you better give up And so we better start touching you You better stop off Rengoan, Suedian gelditu gara ingron jutloz izeneko taldearekin. The Government Song genuen abestia. Eta ezagutzen dut talde hau badaukat e, abestia hau azaltzen den EPA. Eta beno hau dugu ba, abestirik motelena edo. Eta bueno, oso EPA ona da niri pia gustatzen zaidan e, EPA dugu ingron jutloz talde. Onena, eta beno, ba, kasualitate topatu nuen, e, duela urte pila bat, e, hau ba, laro egarraena markala asierako erdikaldeko bataldea dugu, suediarra esan bezala, eta kasualitatez topatu nuen, zeren e, ikusi nuen olako eh e, e, az, azaltzen zen e, ba, olako annuntzio bat non e, de, diskak salgaien zeuden eta horrera deitu nuen eta ba homen zen e, errenteriako tipo bataren diskak esaltzen zituenak e, ba prezio merkean eta arajoan intzen 5000 pesetarekin bai garaiko pesetekin e, 5000 pesetarekin eta horren truk e, diska ikaragarri Pio bat e, erosin nituen, e, badirudik izan honek jada, etzula nahi azer gehiago ba, punkaren inguruan edo, eta beno, ba, niri pasazizkia nahi bat diska, eta beno eskertua e, egun hortazzeren e, gauza ederrak topaten nituen, aurrera! Arainan tipodetaragoaz ezin gara urrutiago joan beraz e, Zelanda Berrira joango gara eta bertako nazgul talea entzungo dugu, practice what you preach izeneko e, abestiarekin oso urruti dago Zelanda Berria bai egia da, baino talde oso oso interesgarriak egon ziren eta guretzako oso ez ezagunak e, direnak e, australiakoak, baino ez esaten dute, australiako taleago ko ezagunak direla, baino asko eta asko e, Guna iritsi dira e, badute jotzeko edo beste konposittzeko modu desberdin bat eta nahiko ba, bereziak dira ausko taldeak ba, Zeanda berrikoak e, ere hau bezala ea horurre. <tusurra> Don't right, the me, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Blackstone's a fireback, Blackstone's a fireback People die, I'm close to you, but you're still here Blackstone's a fireback, Shit, I'll pass you lunch Run, I'll pass you to free now the pride rat Francis, the pride rat Stand up, try to repeat Stand up, try to ride Francis, the the pride rat Francis, the pride rat Ahora en Juan Noski, discharge, talea entzun dugu fightback izaneko abestiarekin eta beno haien EP bateko ba, be, bertsio, bertsioa hartua izan daba bilduma. Horentzako, ino, inoiz ez dator, kigu gaizki bat discharge pixka bat entzutea. Egin genuen saio bat, dischargeen EPI buruzkoa, esango nuke aurreko sasoian, aurreko denboraldian, egin nuena, baina beti aurreko denboraldian esaten du dara, ba, agian e, lau bost urte pasa pasadira. Horrela dira, dira gauzak baino agian pasan urtean izan zen, ba, zerekin dugu ba alai, alai izango da. Ea, aurrera... That's zaio ederra, ateratzen ari zaigu, zaio potentea, indarrarekin, askartazuna, talde klasikoak. Beno, beno, beno. A, e, gaua, bueno, ordu hau pasatzeko e, une ederra dugu oraingoan. Austria joan gera, Extreme taldea entzun dugu eta hen Up e, Abestia entzun dugu ekstrim eh, taldea ba, austrian egon zen jarkor ba, talde bakarrenetakoa izan zen non eh, jada piskata horreratua zegoen jarkor horri ekiten zioten eh, hau da metal ikutuak eta zituen jarkor horri jarkor Tengoan, Kanada aldera joan gera, lehen e, hardcore berriago dugu, eta beno, ba, talde honekin ba, betiko hardcore e, e, entzun dugu, ba, asierako, estatu batuetako, seven seconds eta alako taldeen e, ba, estiloko hardcorea, baino talde hau Kanadiarra genuen One Blood izenekoa, eta Zettler Nations izeneko abestiarekin. Ea, hau ez da bukatzen, aurrera! egardoa final yola peua jua reta la, berrieta, la crees, más, si no va tia ta ta niga dura bas tira bai ca ta kontu da ta na ta da a brasil Adictos, ¡fuera! ¡Adictos, fuera! ¡Cataiga! ¡Vayou! ¡Pera policía! ¡Alita yagas! ¡Tacas, tacas! para! ¡Para Ahora ven la para disparar, atrás de la barra, aquí, atacados, unidos, aquí, atacados, unidos, aquí, atacados, unidos, toca el balón, cayaron ya, vuelas atrás, paso F é Clay! F is what's up with them, G1F with them, G1F U R S F is what's up with them! ah, ba, orengoan e, Katalunia aldera, Joan gera eta bertako klasiko bat e, entzun dugu. Ba, e, a, aintzutzen, e, ere antidogmatics stalea, ba, haien e, anti-Estados Unidos abestiarekin. Hauek e, maketau kaleratu zuten, mi bat zerun talau, garren e, urtean, eta e, esan behar dut e, de Zibeliozen e, ondoren ezagutu nuen e, bigarren talde Kataluniarra izan zela niren erabe, E, aroan edo e, askotan entzun dut, e, buelta pila bat eman dizkiot, maketan e, hibeti pila bat gustatu izan zaite antidogmatik taldearen lehen, e, lehen aroa ea, ba, abesti askarrekin e, jarraituko dugu BORNERS THAT WON SHIT, GOOD GROUND, GET ME GONNA FUCKING UP! OVER THE BORNERS THAT WON SHIT, GOOD GROUND, GET ME GONNA FUCKING UP, YEAH! Ba abesti motz eta Ikagarria hemen genuen eh, Larme taldea Larme talde Hollandara botka izeneko eh, abestiarekin 2029 segundu eskasetan eh, ba egindako abestia Larme taldean esaten zutenez eh, ba musika zuntitzeko zetozen musikaren eh, aurkako zerbait ziren talde taldea eta beno ba E, olako hola ko harkor Holandarak e, influentzia handia izan zuen e, Europa osoan e, zehar garaio hontan 1882-1885 urtean artean ba Holandako talek e, pisu handia izan zuten ba, Europako Jarkoran, eh aurrera Ba, beste abesti botsmart e, izan dugu oringgoan Txinako talde bat nao zuo izeneko talea ba, bergogeita hamar segundo eskasetan ba, e, bereak bota dizkigute gainera B bitxi bai ba, laurogeit hamar garen amarkadako bukaera aldetik eta ba, punke talde aunitz e, jaio ziren Txina aldean eta halako ba in interes garri bat e, sortu zen batez ere hiri hiri aundietan ea badugu txinari buruz egiteko beste saio bat baino e, beste denboraldi batean izango da guk bitartean bilduma e, ikaragarri honekin aurrera egiten dugu Talde hau leku bitxi bitxibatetik e, dator, ez, ez dira ezagutzen e, talde askorik leku ontakoak, e, talde hau moldabiakoa edo moldobakoa dugu, zdop en zdup izeneko... Taldea dugu, eta, beno, ba, lako Moldo, Moldavia izaniko, ba, herri txiki hortatik, e, datoz e, Rumania inguruan, e, e, ondoan, Ukrania ondoan, dagoen, e, leku hortan, e, txizinau, iriburua duen, herri, e, Hortatik, e, beno Moldavia barruan edo ez barruan bada leku berezi bat, e, Transnistria izenekoan non e, leku enklabe txiki badan non haien eh independentzia Ba, eskatzen duten, baino, ba, bakarrik, e, uste, Rusiak onartzen dila aien independentzia. Eta, beno, ba, ba dute, naiz eta Moldaviaren barruan egon, ba, lako niesteri baiaren oh, beste aldean dagoen, da e, ba, herri bat, herri... Talde bat da, non eh, haien txampona duten eta, eta ba, haien muga ezarrita ba, moldabiarekin. Tira, eh, nola izango den, hori eh, bitartean eh, Moldavia utzi eta bagoaz beste leku batera. esta talde itsela eh JMKE taldea genuen estoniako ba talde mitikoa Eta, beno, haien, eh, esango nuke, kulmale, male, lehen eh, diskatik eh, ateratako abestia. Egin genien eh, baita ere saio ontan, eh, ba, J.M.K.E. taldeari buruzko, ba, saio berezi bat, non, eh, baien gora berak eta haien eh, diskografia errepasatu genuen, talde oso originala. E, gaur egun jotzen e, jarretzen dute, baina esango nuke berdina ez dela. Taldea, Estoniakoa da, eta ba, perestroikaren e, ondoren, eta e, ba, el, Estonia, ba, independientea egin zenetik, ba, arrakazta ahondiko taldea izan zen, eta, beno gaur egun haien abeslaria den bilu tame, ba, telebistan zaltzen da hainbat hainbatzaioetan, eta eta, beno beraz, beraz Ba, e, itxraz nahiko aldatu da eta beno uste dut musika ere nahiko aldatu dela, taldeak jarraitzen du, Oaindikke abbesti interesgarri bat e, egiten dute, baino haien ba, e, garitza hahauue usteut errepika ezinaak e, direla tira aurrera urrengo taldearekin. But can't you try like to play again and fall with me together Come together and I'll get a chance We'll trade that it all with some kind of time My darling it's <laughs> falling again and the sun is for you Brasil aldera joan gara eta taldea Staples talea genuen eta abestia Punk Rock Girls e, horrezaten zuen haien leloan Staples Punk Rock Girls Staples Punk Rock Girls hori da Staples talde Brasildarretik e, ba beste asko maite dudan beste talde batera pasako gara Bengeluen, eh Danimarkatik eh zengu Danimarkatik de Electric Dads eh talea eta haien irugarren epetik fish inapul in izeneko abestia. Talde honek beti e, abesti motzak egiten zituen iru epe bakarrik e, kaleratu zituzten talarrogeita ba, bat talarrogeita lau artean edo iraun zuten denbora gean gutxiago izan zen e, denbora eta lehen haipatu dudan e, ba, errantiriako tiporri, bos e, mila pezetakin joan nintzen e, egun hortan e, aspaldi, hauen e, bigarren singlea ere erosinion, e, bigarren EPA e, elektrik dez talearena gara hortan taldez ezagun bat gau, e, gaur egun ba oso kotizatua eta prezio altuetan zaltzen den single bat nik egia esan zanez ditut gauza haueke ulertu zergatik horrenbeste prezio ikaragariak dizkei jarri, baino bueno, erorik badalin badago erosteko ba, alakorik egongo da saltzeko ere hori da gauza Beno, e, asko maite dudan talde batetik e, asko maite dudan talde batera gustatzen ari zait bilduma hau? Itsi, anna bici, şəmbək, rayk, nəbal Numat, huilə, pramşən, xədal Ving, zaz, ed, gaz Da ving, zaz, zəbal Da ving. Bili logini, sada ciskli da tremli a naskirau. Menache Adamiadu, romčauek utodakar gaukšua, mitzariho alra ikargarriri abesti bitxia eta ederra ezta ba talde hau georgiako retzepti taldea genuen, talde bitxia benetan, egini saio bat ere e, retzepti taldeari haien e, gora berak e, kontatzen e, ba, egon ziren e, denboran zehar, zerren georgiako e, punk eta soinu iunen, ba, taldea izan ziren, zigurrenik e, mila atzerundan, eta largo eta zazpitik largo eta maikara, egon e, ziren, eta beno, haien grabazioak galdu omen ziren, ber ba, Bertan egon zen ba, e, Guda Sivilean eta beno norbaitek berreskuratu egin zituen eta Kanadako segilu batek e, ze moduan e, kaleratu egin zituen histori bitxia talde honen e, atzetik eta beno baita ere Georgia herri bitxia da berez Europa eta Asia arteko muga edo markatzen du bertan egonntzenean e, Ikaragarri gustatu zitza Ikaragarri Polita den herria oso mendi joa mila metroko hainbat mendi dituenak eta bar eta baino oso saia leku batetik e, joateko noski e, horrelako mendi ahondiak e, izanik gero eta bat nahiko tentsio daude bertan zeren e, beno politikoki eta e, erreligioso ki ba e, bai kristaguak bai musulmanak onduan Eta er, errusiaren eh, baitare ba, intromizioa edo Non... Eh... E, bueno, oso arazo larriak dituzte ez dut jarraituko zeren denbora amaitzen ari da eta beno ba, eskerrak eman e, urte osoan zehar zazoi osoan zehar ba, saioa entzun e, duzuen oi eta esker mila e, zuen ba, saioa ujarraitzea gatik eta beno ba, gogoan diz egindut zazoi e, hau eta espero dut horrengo e, zazoya ere bikaina izatea eta e, agur e, esateko Ba, Mazedoniako talde bat entzungo dugu bla bla bla izena duena Mazedoniako Albaniarrak osaturiko taldea Ea, urrengo denboraldirate Aio Gara oh, zene gara Gara <tipen> I'm going to break it